Hvis jeg starter, i jeg på dig, så vil du bare så, at det er i gang i <laughs> øh, Velkommen til Game Toast episode, jeg ved ikke, hvad nummer det er faktisk, men øh, hvis man ser det her på YouTube. 200! Så, det er jubilæumsepisodet. Nej, det, det er sådan lige før 40 eller et eller andet. Okay. Øh, hvis man ser det her på YouTube, så hedder det nok Game Toast spiller et eller andet, det ved ikke. Vi sidder bare og bare spiller Days Gone og snakker. Episode 200. E episode 200 af... 200 dage med Game Toast. Episode 200 af, af Days Gone med Game Test. Ja. Yeah. Um, men uh, vi, uh, vi har haft en lang produktionsdag i dag. Noget mandefald. Ja, der fik ja, det har Risen, været mandefald. Peace Lasse. <laughs> uh, jeg håber, vi ser ham igen. Skal, jeg ved det ikke. Du skal huske at sige, hvem, hvem det er. Og, her, fordi uh, men, ja, fordi Lasse er her ikke. Men det er mig, Nicolaj, der takker. Og med mig har jeg... Mathias. Og... Kaja. Fedt. Det er The Dream Team of The New Guys. Og vi skal sige, vi får en hemmelig gæst senere. Hemmelig guest. Og det er ikke Jackie Chan. <laughs> jeg har faktisk forsøgt at få ham med. Jeg har virkelig, virkelig forsøgt at få ham med. Men det er sjovt. Jeg har virkelig ligesom forsøgt at sørge for, at han ikke kom med. Ah, det er der, det går op i en højere enhed. Ja, jeg, jeg, virkelig, jeg har virkelig skrevet en masse mails til ham, Bare sagt, hvis du, hvis du hører fra en eller anden idiot, der hedder uh, Allan eller Nikolaj, så, så ja, lad være at sige ja, til noget fra os. Men uh, lad, os, lad os høre fra en, der sjældent får lov til at snakke. Uh, Kaja, har, uh, har du lyst til at fortælle os lidt, hvad du sådan, uh, går og spiller lidt på tiden? Ikke Days gone, i hvert fald. Ej, jeg har begyndt at spille houseflipper. Ved I, hvad det er? Nej, Ej, det kan jeg ikke. Det er sådan et spil, hvor man køber et hus, der er komplett smadret. Og så skal man gå og male nogle vægge, og man skal rydde op, og man skal <laughs> vælge murer ned. Og så skal man prøve at sælge det til største profit. Wow, hvor lyder Kaya. det bare mega fedt. Kaja har søgt de den fedeste <laughs> spilsmag. Jeg elsker bare at snakke om Kaja, Det er virkelig, virkelig mærkeligt. Okay, men hver, okay det, jeg gætter på det, Steam... AAA-spil. <laughs> Ikke AAA-spil, men det er på Steam, og der kommer bare sådan en DLC, hvor der også haver med lige om lidt. Okay. Ja, <laughs> ja det kan jeg godt se. Jamen, nu, er jeg, nu er jeg hooked. Du er på haver. Ja, jeg er virkelig ja. hugt på haver. Nå, men det, okay. det er fedt. Hvad hva, hva, er, vi hva er det ved det spil, der gør det sådan virkelig godt grej? Jamen, jeg havde ikke regnet med selv, det var godt, men nu havde jeg set så meget om det, så tænkte jeg, at det var også på tide, at jeg tog det og gerne en chance. Og det er bare sådan helt vildt senderagtigt, det der med at gå og malvæk og sådan noget. Det, er det var på tide, siger du. <laughs> det er vigtigt, at man prøver alle spil i hele verden, men jeg skal jo starte afsted. Okay, du, jeg tror, mens vi sidder og snakker, så vil jeg prøve at køre til de historical markers og få noget collectibles. Det er jo, Nå ja, ja Nicolaj spiller rent faktisk Days Gone, mens vi sidder og gør det her. Det er ikke bare noget, vi har lagt den år, så I kan se, hvor dårlig han er. Vi tænkte, det skulle... Nu, nu skulle vi virkelig fremstille ham, fordi i vores anmeldelser, der klipper vi altid, så det ser ud, som om, at han godt kan finde ud af at spille, men han er faktisk lidt ligesom Johannes, han har ingen idé om, hvad han laver. Har <laughs> Johannes ikke nogen idé om, hvad han laver? Har I nogensinde set Johannes spille et first person skudspil? Det ser jeg helt fucked så altså, jeg har ud. set ham skyde en hel masse forbi, når han spillede? Ja, så, jamen, når han, når han for eksempel spillede uh, Battlefield, det er virkelig bare sådan, der, jeg ved ikke, om jeg har set de der YouTube-kontroverser med, at oh, anmelder kan ikke finde ud af at spille spil, det er Johannes beviset på, vi ikke kan. <laughs> Jeg har faktisk aldrig misset et skud i et først spidsen. Og så skal vi aldrig spillet nogen. Vi ah, skal jeg, jo. ikke... Vi uh, ikke lige se vores uh, Dreams-video så. Nej. <laughs> øh. Jeg tænker også, du vi lige har gjort det. Neko, du har lige anmeldt Days Gone. Hvad, øh, hvad, hvad fanden er det, du godt kan lide, ved det er, Fordi det, det ser jo... Altså, når man bare kigger på det, så ligner det jo... I don't know. Dirt Rally. <laughs> øh, det er... Det, hvad hedder det... Um det, det rammer sådan en trafekta af, af ting, jeg virkelig godt kan lide. Jeg ved ikke, om det er rigtig er en trafekta, men... Uh, men Man, hvad er en trafekta? Altså, det rammer, rammer tre områder, som jeg virkelig godt kan lide. Det, det er en, en, en spændende verden og en fed verdensbygning. Og renovering af huse. Og, og ikke, der er ikke så meget, desværre ikke så meget renovering af huse. Jeg vil virkelig, gerne, spil. Jeg vil virkelig gerne kunne male <laughs> noget og, og, og sætte nogle vægge op. Eller og sådan. der er virkelig mange ødelagte huse i det, ikke? Altså, ja, det så det det, er de Der er, er en oplagt mulighed for et crossover her, vil <laughs> jeg mene. En <laughs> men en bitte DLC. Ja, det er fantastisk. Ved du hvad, vi får Band Studios on the phone, og så kan vi ringe til dem og fortælle dem, det, pisse, det er. Det en million idé. Hvad er en millionidé. <laughs> yeah. The crossover. The crossover of dreams. Bare lige, for, uh, bare lige for at afbryde dig og snakke om noget helt andet, så kommer vi altså, Det er jo virkelig blevet en ting, det der med at lave de der sandspil. Altså, jeg kan rigtig godt lide Animal Crossing og uh, Sims og hvad fanden det er, altså sådan nogle sandsagtige spil, men der er godt nok mange indie udgivere, som lige pludselig laver sådan noget, lidt ligesom det, du snakker om der... Uh, og det, det er både fedt, men det er også sådan, jeg tror, det bliver en dille, og så tror jeg, det dør fuldstændig vanvittigt hårdt, og så bliver det bare hardcore action. <laughs> ja, øh, jeg tror, jeg hørte hørt forkert, da du sagde, at har var ikke der er tulips, du skulle op i, der er alle mulige regnskaber, du har en by, du skal styre og sådan noget. det er jo mega stressende, man. Uh, men, jamen, ja. Tænk på, at vi spiller de her spil på forskellige måder, du micromanagerer <laughs> alt for at få det bedste jeg ud af så det. så klar på det hele, mand. <laughs> og Mathias, han chiller for vildt. Jeg spiller det en gang engang, måske hver halve år og sådan noget, så, så har jeg en hyggelig dag med at bare fjerne de der øh, tulipser og, og fjerne ukrudt og sådan noget. Ja, fjerne ukrudt. Jeg ved ikke, hvad Animal Crossing altså det her har jeg ikke spillet spiller Animal Crossing? Nej, det, det, det er ikke det, vi skal snakke om. Nej, okay. Okay, så hvad er det, der gør Days Gone rigtig godt? Jeg synes, det rammer sådan en en, en, en tre. Jeg vil gerne, jeg gerne have lov til de at det. <laughs> Nej, men du, jeg prøver at svare på spørgsmålene, mand. Altså, hvad er for et det, spørgsmål? Du stiller spørgsmålet. Der er ikke nogen, gider at snakke om, om, om Days <laughs> Matisse <laughs> ah. Sorry, når no. Johannes er her, så bliver jeg nødt til at tage den rolle uh, uh, når, uh, når jeg ikke bliver mobbet, så vil jeg være mobberen Det er, okay, at det er, meget og det er sådan noget, der kun sker, når du, når du får en tændt mikrofonstrukke <laughs> i ansigtet ja, yes. er, Det er sådan lidt underligt yeah. det, det tager noget frem i der. Jamen det er for fordi, nu, jeg jeg, jeg lige fundet en solbriller, så jeg tænker, at nu skal jeg altså, Jeg er ikke sikker cool. på, at det var en ny solbrille og, og nu, der kommer nogle zombie Eller undskyld, Freakers, som det hedder i det her spil det, det er lidt ontsvæbt, men de er ikke helt zombies, vel. Altså der er lidt øh, forskel. Jeg ved ikke. Jeg synes, jeg har hørt nogle af dem sådan grund sådan at sige nogle ting sådan under deres all deres og rålen og sådan Brains. noget, så så fordi de sagt "I uh, et yeah, go", sådan et eller noget. "I gotta get groceries. I gotta pick up my Jeg gider ikke det der, det der med banko og konfekt. jeg gider ikke micromanage mit ontsvæbt Animal Crossing-spil. Everybody slå mig. <laughs> sådan. Noget. Nej, øhm, men det, jeg vil bare gerne sige, hvad den, at de der tre ting, som jeg synes, det gør rigtig ja, godt. og undskyld. Øh, <laughs> det rammer øh, noget, noget fin, en fin hovedperson med en masse øh, hvad det, personlighed og masser af øh, replikker, han siger undervejs, som, som skaber dybde og indlevelse for mig. Det har en verden, som også øh, skaber dybde og indlevelse for mig. Der, der sker en masse spændende ting, men man ved ikke rigtig, hvad der sker, når man runder et hjørne. Der er en masse øh, mindre historiefortælling, som ikke, ikke ligesom sådan nogle hvad hedder det? Audio-logs og alt muligt for ting. men mere ligesom de der... Dark Souls. Øh, måske Dark Souls. Det er ikke så gode det for Dark Pas på, hvor du siger, så Peter ikke lige kommer <laughs> <lidt mere laughs> Hvis du siger Dark Souls tre gange, så spår Peter Wurz op Det er meget Souls, spooky. Dark Souls. Dark Souls. Dark Souls. Men lidt ligesom det her, at der er tydeligvis sket et eller andet her, og der er ikke nogen forklaring på, hvad det er. Øh, Udover at nede i de her... Åh oh, ja, man kan jo... Et, <laughs> man er jo biker, så man kan ødelægge alt det her. Ej, hvor travligt. Det giver ingen mening. <laughs> Hvorfor hænger det sammen med biker? Fordi man er sådan en badass, der ikke øh, følger reglerne. Det føler jeg, at du ligesom, du ved... Generaliserer alle Ja, biker, lidt. lidt. Ja. Altså, jeg er jo en biker. Fordi du er fra Herning, eller fordi du er fra Bornholm? Jeg ved. <laughs> Nej, jeg er ikke nogen biker. <laughs> <laughs> Hvis de ikke kan, jeg, jeg er fra Bornholm? <laughs> øh, den, den, tredje, den tredje ting... <laughs> Den tredje ting er... Øh, jeg ved faktisk ikke, hvad den tredje ting er. Så, øh. ja, du kunne renovere hus, ikke? <laughs> det, det, man desværre ikke kan renovere hus. Okay, så det kan du godt lide, at man ikke kan. Nej, jeg, jeg mangler lidt den tredje ting, tror jeg. Og det er også lidt det, der er... Okay, der er to øh, ting, du godt kan lide ved det Ja, der er mange ting. Men, men det er sådan for at finde en trifecta, så ved jeg ikke lige, hvad det tredje skal være lige, lige nu. Jeg, jeg kan mærke, at jeg lige bliver mundlam. Her. Ja, okay. Det er også okay, Nicolai. Men, øh, men det er det noget lyd? lyddesignet er også rigtig godt. Men den point, jeg vil hen til, det er, at det også er lidt... Hvad hedder det, rammesættende for det her spil, at det er lige ved at næsten rigtig langt hen ad vejen. Jeg har debatteret i dag, hvad stjerner jeg skulle give det, og jeg er ikke helt sådan, jeg vil rigtig gerne give det perfekt score, men det er det bare ikke. Det er et spil, jeg kan identificere, altså jeg kan se mig selv, det er et spil, jeg virkelig godt kan lide, men som jeg kan også godt se. Er meget som bare meget dejligt. meget Ja, 100%. Med et scruffy skæg, og så altså min, min kasket omvendt, ligesom de kan. Folk kan ikke se dig lige nu. Nej, men men har <laughs> flippet sin kasket. <laughs> <laughs> <laughs> um, og det er det. Det er, det er sådan lidt lige ved næsten. Så derfor kan der, der for, for, for, for alle de gode ting... Er der for, for, for, for, for, for, for alle de gode ting er der også... Øh, hvad hedder det? Gode ting. den der rap freestyle <følge> ting? Ja, <følge> yeah, okay. yeah, nice. Yeah. Det er så cool ud. Altså, I kan jo ikke se ham lige nu, men jeg kan sige, at han laver nogle helt vilde moves. Jeg danser. Det er utroligt jeg kan danse og spille med en PS4-controller. Ja, ja, men du, du kan det hele, når du først vender den kan om. om. Ja. Altså, umiddelbart så synes jeg også, altså... Fordi det ligner jo et AAA-spil. Når man kigger på det, det ser jo fantastisk flot ud, men... Der var, altså, jeg har haft en lille smule tid med spillet selv. Jeg har virkelig oplevet mange boks i min øh, meget korte tid med spillet. Og så er jeg blevet lidt turned off på... Øh, særligt altså, Du sagde før, at du godt kunne lide dialogen. Ej, Æh, jeg kan godt lide... Ja. Det, det er lidt et problem, at dialogen er ikke sådan super god, sk godt skrevet langt hen ad vejen. Men jeg synes, at Deacon er godt skrevet hovedpersonen. Og han er også rigtig godt spillet. Men det der med, at han hele tiden taler med sig selv, og er sådan lidt, ah, Kan du gå fast, kan du, du fandt som gas, <laughs> det er bare sådan, altså, der er ingen opfølgning på det, han lyder som sådan en skitofren idiot, og så, så når han er i cutscenes, så er han bare sådan mega afklaret og cool, og det, det har jeg vildt svært ved at forstå, fordi der er ikke sådan, altså han er ikke, det, det synes jeg ikke, øh, jeg synes ja. det er meget modstredende, den måde han er på, når du er ude i omgivelserne at spille, og den måde han opfører sig på i cutscenes, det er ligesom to forskellige karakterer for okay. mig. Nu, jeg, du, jeg, jeg trækker, jeg er længere ind i spillet, end dig i kortet. Og, fordi det, synes jeg, helt sikkert giver mening. Okay. Uh, det, jeg synes, det passer skide godt sammen. Og det er en del af det, der også skaber den her indlevelse for mig. Det er, at, at han, han virker som en hel figur. Og jeg tror også, de har lavet mange reshoots og mange genoptagelser med ham. Skrevet noget dialog om. Sådan yeah. noget ting, fordi han er en virkelig, virkelig fed og tiltalende figur, synes jeg. Og specielt det her med, at, at uh, hvis du er ude og klærer nogle, uh, nogle, nogle uh, freakers, som det jo så hedder. Så... Uh så vil han, han, han lyder ukomfortabel i situationerne. Han er ikke bare sådan overly cool. Hvilket bare gør, at det bliver mere intenst. Ja, og okay. mere virkeligt på en eller anden måde. Og, og i cutscenes er han også sådan... Han er ikke overly over the top cool, og han har ikke styr på alting. Han er jo bare sådan lidt gong ho og figurerne træffer dårlige beslutninger. Uh, og det kan jeg virkelig godt lide, at et spil også... Altså der er jo ikke nogen grund til, at vi kun har helte. Vi må godt have helte og selvfølgelig, have dårlige Selvfølgelig, Når du siger dårlige beslutninger, men er du så sådan sådan horrorfilm-dårlige beslutninger? Nej, eller? Ungen, altså bare ungen. så de moralske tvivlsomme beslutninger. Okay. Jamen, øh, og ikke jeg, sådan bare dumme beslutninger. Jeg, jeg, jeg tænker, at vi skal have... Nu, nu er det ved at være noget tid, som jeg har sagt noget, så... Kaja... 1 <laughs> til 10. Øh, 7. Nivolej. Okay. Okay. Det, det, det tror jeg også er den gængse... Jamen jeg mener ikke, altså er okay. Jeg vil bare et tal, men det er lige meget... Jeg vil lave, Jeg lavet sådan en men som skulle sige tal, så kunne jeg gætte gættet, hvad det var for tal. Det er fint. Syv kunne du have gættet, okay. <laughs> men äh, Mathias, hvad, hvad, hvad går du at spille? For nu, jeg har jo tydeligvis spillet en hel masse Days Gone. Øh, jamen hvad fanden har jeg spillet? Jeg, vil, jeg har faktisk kastet mig over... Jeg, jeg er kommet ind i lidt sådan en, en periode lige nu, hvor jeg har meget, meget svært ved at capere at skulle spille sådan noget som Days Gone, fordi det er meget historie drevet. Jeg kan simpelthen ikke fokusere. Jeg, øh, jeg har virkelig brug for bare at have en eller anden serie kørende, og hvis jeg så skal spille noget, så skal der være noget på min Switch, som jeg kan sidde og hygge med. Mm. Jeg kunne ikke engang overkomme Mortal Kombat, fordi der skal man lære en helt masse ting. Så det var jeg, på din Switch. Ja, men jeg har ikke fået spillet så meget, fordi det er, bare, det er bare så svært, og jeg virkelig bare sådan, jeg kan ikke overskue at skulle til at lære det igen. Ja. Øhm, så jeg har spillet... Jeg klarede klaret Smash Bros. endelig, storydelen. Hold da. Det var på tide. Ja. Var meget har du, du klarede det, du Ja, det er det lige så Okay. Altså kan hun klarer jo alt. Hun, hun rører ved. Når du først går i gang så kører du bare sådan et langt meget, ikke? Bleminder det lortespil, så starter jeg bare på nyt. Okay. så synes du gør Smash Bros store der var overraskende langt. Det var lidt af langt opbygget, det var så at man troede det var slut og det var perfekt, og så sagde de lige, nå jo, der er også lige det her univers, og det var, sådan, ja, det var lidt lame. Ja, det var lidt, det var lidt crazy, at efter 10 timer tænker okay, nu er det fint. Og så var der 10 timer mere, og det var sådan okay, det <laughs> jamen, det er bare lidt for meget. Spiller du det primært i håndholdt? Jeg spiller kun håndholdt stort okay. set. Okay. Øhm, men jeg kan, jeg kan rigtig, rigtig sige, godt... Du spiller hurtigt sådan en håndholdt konsol? Jeg bruger den kun som håndholdt. Jeg spiller ja. aldrig på tv'et. Øh, det, det, altså, for mig er det en håndholdt konsol. Der, der er jeg nok meget modsat. Er du det? Okay. Ja. Jeg spiller næsten på på tv'et. Nå, vildt nok. Altså, men, jeg, men det er fordi, så sidder... Så kan jeg Amalie, hvis hun gerne vil se RuPaul, for eksempel, som, <laughs> du, som du også ser. Så er øh, øh, det bliver lidt crazy med mikrofonen, når jeg sidder... <laughs> Jeg sidder sådan og kører den. Jeg sidder og prøver og kører den imellem Kaja og Det er svært, hver gang hun griner, så skal jeg lige fange over det. Ja. Pisse, okay, der kommer ikke. Her, her, uh, her om natten, nu spiller vi jo Days Gone samtidig, men her om natten, der bliver Days Gone enormt creepy. Det er svært, ja, vi, vi... vi spiller om natten, skal vi måske sige. Mathias, <laughs> <laughs> yes, du var Mr. Witty i dag. Ja, virkelig etter. Uh, hvad hedder det? Det er ikke så tydeligt her, når vi når vi sidder og snakker henover det, og vi ikke har hovedtelefoner på, eller whatever. Det er enormt intenst. Lydende, lyddesignet er virkelig godt, og... Det bliver vildt uhyggeligt. Ja, der er mange af de der freakers, der kommer ud om natten. Ja. Men jeg vil lige, lige ja, runde den af. rundt den rundt af. Yoshi's Crafted World er yes. næsten igennem. Og det ved jeg, du også lige har klaret for nylig, Kaya. Ja. Og, Og Daniel -like gav det du? 5 ud af 5, ikke? Ja, det tror jeg også, jeg ville give det. Hvad vil du? Altså, jeg synes, det er fantastisk, men jeg synes, det er lidt sådan, at de har stjålet Infinity War-plottet. Øh, <laughs> ja, det er rigtigt med de her de gems, der har jeg faktisk overhovedet ikke tænkt på. Ja, det er Nintendo har tystjollet det. Ja, det så hvad vil du sige fire stjerner eller hvad, fordi på grund <laughs> af, af Avengers. <laughs> altså, jeg synes det var et fedt spil, men for mig er det nok er en fire. Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig godt spil, men det var også lidt, du ved, hvor man tænker, kunne I ikke være det originale med deres historie, ikke? Med deres historie i Yoshi-spillet, <laughs> ja. okay. Nej, men det er fint. Det var sjovt. Altså, jeg synes, øh, jeg har spillet alle de der Yoshi-spil, og jeg ved ikke, har I spillet alle yoshi spillene Nej, Nej, overhovedet ikke på ingen måde. Nej, okay. Men de minder alle sammen ufattelig meget om hinanden. Den her det er den første hvor der sker lidt. Den minder også meget om de andre, men øh, der er noget rigtig fedt level og masser masse sjove, sådan, underlige baner. Og så spiller du sådan en kæmpe øh, dinosaurer eller en, øh, en båd, hvor du skal spille sådan nogle minispil og sådan noget. Det gør det, der er meget afveksling, og det gør det faktisk ret sjovt. Og så er det bare sjovt at kigge på, fordi alle banerne er så unikke. Det, det, det er pissegodt spil. Det skulle det alle tage at spille. Jeg har et spørgsmål til spillet, Nicolaj, ja. så øh, der er alt det her med, at du siger, at det er meget øh, intuitivt med, at de, de reagerer på environmentet og sådan noget. Men hvorfor reagerer den der zombie ikke på, at det larmede med et skud? at Det virker sådan lidt fløsset. Hvis du har du, lært du, du, du nakkede hans smager ved siden af det hørte den overhovedet ikke. Det her, det her spils stealth-system lader lad virkelig, lad virkelig lad, lad efterlade dig med en lyst til mere. Altså, det, det, det er det et svar på mit spørgsmål? Jamen, det, fordi stealth er elendigt. Okay, super. De, de, de, Ja, fordi de, de reagerer okay på lyd, og man kan hurtigt ende i noget værre råd med en masse, masse, masse zombier. Eller freakers, undskyld. Men det, det er sådan lidt, prøv at sige, ham der, han hører mig overhovedet ikke. Men du stod med det. sådan en kæmpe før, og ja. bare voldsmadrede den anden ja. zombie. Eller freakers. Men hvis der var en hurtig i nærheden, så ville de nok rimelig sikkert lige finde dig. Det, det, det Spillet bygger meget på det der med, det er at altså de dyr, der er ligesom... Hvis nogen går i en retning, så går de mange af dem også i den retning. Sådan som Lemmings. Som Lemmings, ja. ja. Det er faktisk også et rip-off, vi ja, har at gøre med ja. her. Altså jeg vil også sige, at jeg prøvede at stige motorcyklen og øh, dræbe nogle folk for ligesom at tiltrække nogle flere fjender. Men, øh, vi snakker stadig spillet. Low and behold. Ja. Jeg har ikke en motorcykel i virkelig, virkelig liv. Ja, og det det, det var urealistisk. det <laughs> Ja. ja. Men, men øh, det er rigtigt, AI en er lidt, øh, lidt skøjet i, øh, i dag. jeg Man sige. kan acceptere den med, med hvad hedder det, monsterne, med men øh, det er specielt slemt med mennesker. Ikke? Ja. Bare sådan, sidder de her buske her. Ja, så, så hørte de ingenting. Ingen, kan se jeg så sådan et klip øh, eller på YouTube, hvor der var en, der, der sad ved sådan et sted med en masse de der øh, øh, i de der fod, øh, hvad fanden hedder det sådan nogen, kasmat suits yeah, were, uh, again. og bare så og sten på dem og det var, de var bare så sjovt at se den reaktion her. han bare blev med at kaste sten i hovedet på dem og de sådan something just moved <laughs> Som, something's <laughs> over there I don't know what that was var <laughs> <laughs> <laughs> sådan lidt går så de bare rundt og så siger uh, probably uh, nothing <laughs> den magiske busk der kaster sten på dem det var accepteret. de var de, de de fuldstændig det virkede godt oh, det er det Skyrim komplekset so. yeah, ja fuldstændig Ja. Jeg tænkte, by the way, øh, vi havde en hemmelig gæst i dag, yep. og nu er det vel næsten ved at være tid til, at vi skal bringe ham ind. ikke? Det... jeg gå ud og hente dig? Ja, det synes jeg faktisk, du skal. Så Kaja overtager. Så lad os se, hvor, Okay, øh, udfordringen her, hvor galt kan det gå på to <laughs> minutter, når Kaja <laughs> forsøger at overtage... jeg, jeg tror lige, at lave et en safe game. Det gjorde jeg også, da Johannes han skulle spille Red Dead Redemption i min... Øh... Ja, fordi han er dårlig til at spille, er det ikke? Nej, fordi han prøvede at slå hesten ihjel med vilje, altså. Nå, okay. Hans, han synes også, at Red Dead var et dårligt spil, fordi han ikke kunne finde ud af at styre det. Ja, det, det. det er jo meget det, han... Men det er det ikke bare sådan, han, siger alle siger hans nombrug. anmeldelser... Hvis det ikke er et point-and-click-spil, så er det bare sådan to stjerner, jeg kan ikke finde ud af at styre det. Ej, altså, hvis han skulle have anmeldt Red Dead Redemption, så havde han nok øh, haft en anden indstilling. Det okay. mener, at han lige sådan skal være lidt provokerende i sine udtalelser. Vi kan, vi kan også se nogle af problemerne i spillet her, i, i laget mærke til frameraten. Ja, men I det. det vil jeg så sige, at jeg spiller så på en Pro, Ej, men ja. det har jeg ikke, øh, ikke haft nogen problemer med i framerate. Vi skal lige være et sted, hvor der ikke er nogen, åbenbart tror jeg, at jeg kan få op til Ja, okay. <laughs> jeg er ked jeg ikke lige peget mikrofonen op på Kaja, som brækkede sig. Oh, okay, forløse, jeg får sådan her, man, okay. Vil lader Kaja prøve nu? Eller hvad? Ja. Godt. Jeg overrider, bare lidt, er et Altså, det du kan ikke, du kan det gør ikke noget at bruge den. Du kan ikke, du kan ikke fuck up. op. Okay, kan jeg overtage ind i mikrofon her? Jamen, det er fede, så har jeg min egen mikrofon. Okay. Så kan lad os høre din første ind indtrykspillede. Du kan... Okay. Fuck! Fuck! <tryk> det gik, det gik så jeg, så stærkt. Det var da helt sindssygt. Hvad laver du? Kan vi ikke høre ham ned og jeg ved ikke. Okay, Kaj kom tilbage. Okay. Det var det. Kaj er ikke at fuck noget op, men til gengæld så... Jeg har alle mine skød. Ja, og det er jo et survival-spil der, så det var lidt ærgerligt. Uanset hvad... Lad os sige velkommen... Nu, øh, nu kommer det store øjeblik. Vi har Preben Kristensen i studiet. Preben, Preben. Hvordan, hvordan går det med den nye linje 3-show? Kommer det eller hvad? Uh, jeg har også et spørgsmål. Jeg må ikke udtale mig. Okay. Hvad med uh, det næste Shrek? Lægger du også stemme til Shrek i den? Eller? Jeg må stadig ikke udtale mig. Det, ah. det er fedt Hvordan okay. føles det? Eller hvordan var det at lægge stemme til Aladdin's uh, Genie, efter at uh, Robin Williams nu har ah, gjort sin godt ja. arbejde? Det må jeg heller ikke udtale mig om. <laughs> Det er sygdomme og sådan noget? Åh nej! Jeg var slet ikke født dengang. Skal du tænke på skal vi se, om vi holde Jeg du skal holde den selv. Så kan vi lige løbe lidt Skal vi ikke sige velkommen til Benjamin Marker, gætter jeg på, du hedder efternavn? Det hedder du ikke. Det er forkert. Ja, ja. Er For sjovt. Nej, nej, Benjamin. <coughs> hvad hedder du? Skal jeg selv sige det? Ja, for fanden vilken. Nå, no. no, jeg hedder Benjamin Billehus. Benjamin Billehus. Ja. Det er den nye tester på Gentest. I kan se hans første anmeldelse øh, i det næste program, ikke? Måske. Jo, ikke? Jo, Hvad har du anmeldt, Benjamin? Warparty. Warparty, og hvad fanden er det? Det er noget lort. Frivilligt anmeldt Warparty. Ja, frivilligt. Alt med noget lort <laughs> <Okay>. <laughs> ja. Har du frivilligt Som I at Nicolaj han stak ned i no, det, altså. Nej nej nej Jeg skrev til Nikola Jeg sagde Skal jeg ikke tage det der War party der Jeg tog dem bare uh, The bigger of two evils okay. jeg, Det andet der Det så faktisk meget ud. Hvad var det? Var det ikke Sanky Zero? Ja Det okay. så faktisk ret noget. Det tror jeg Lige efter jeg havde skrevet til, Og så gik jeg ind og så en trailer på det der wow. Det var måske også lidt Lidt ustrategisk Tilgang det... til det men, uh... Hvad uh... Nå men hvad så Benjamin? Hvad, hvad så mand? <laughs> Kan du ikke uh, fortælle noget om dig selv? Vi skal, faktisk skal lade dig at kende. Hvad, hvad, hvad kan du? Ja, jeg kan droppe ud af mit studie. Har du droppet ud af dit studie? <laughs> ja, ja, det har jeg. Nej, hvornår? I dag? Det nej, nej, nej, nej. Øh, fire uger siden. What? Ja. Nå, ej, okay, det er ked af at høre. Nej, men det skal du gøre. Var det, det var mig selv, der valgte det, kan man sige. Nej, hvad, hvad var det, du læste? Se journalist i kortvarigt, eller hvad? Nej, jeg læste Japan Studio. Nåh, det er rigtigt, men ja, ja. du vil gerne lave noget med journalistik. Ja. Det er sådan der. Og jeg er faktisk lige kommet ind i dag. Er du det? Ja. Tillykke. Ja, tak. Hold da kæft. Fuck, hvor ja. vildt, mand. Så nu har vi en... Uh... På uh, Journalist-højskolen. <laughs> Højskolen, det er her. Det er her. Ja. Ja, det her. Det kunne det. vi jo ikke sagt, at jeg bager på teknisk skole. Det er rigtig fedt. Ja. Det, det er sgu da sindssygt. Så nu... Okay, så vi har faktisk en en, der ved, hvad han laver, i og sådan noget. <laughs> Det betyder, at det jo ikke... Bare fordi jeg er kommet ind på den, så betyder det jo ikke, at jeg ved, hvad jeg laver. Det er ligesom ja. det, jeg skal lære. Det er det, jeg skal bruge de næste ja, ja, tre år på. Så man, men det er fedt, fordi så kan du også lære os noget, fordi vi... Altså, vi ved jo ikke, hvad vi laver. Vi, vi prøver bare, ikke? Altså. Tal, for dig selv. Tal for dig selv, Mathias. Okay, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg, jeg skriver... Han er også bare lige nu. Han ved helt sikkert, hvad han laver. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg skriver... Øh, eller mine anmeldelser, det laver jeg som tegninger. Og det, <laughs> <laughs> og så er det sådan, for eksempel med My Time at Porsche, så prøvede jeg prøvet at tegne et, et hus og en sol og en glad mand, og så var det min anmeldelse. Og altså, så står jeg stå ind i studiet og kigge på det og tænke, hvad fanden tænkte jeg på i det øjeblik? Øh, på den anden side et øh, jødekors, eller hvad fanden det hedder, og nogle satanistiske symboler. Og så havde jeg skrevet... I, I, I et My, My Time at Porsche? Er det ja. stadig det, vi snakker om? Det er stadig My Time at Porsche, altså, og okay. så må man bare improvisere. Ikke? Altså, det, det er jo Men hvad får du så ud af det? Hvad udleder du af jødesymboler og... Jamen, det var så, så det... Tegner. Det er det, jeg ønsker, tre stjerner. og det ved jeg ikke engang, hvis skulle have haft, fordi jeg, jeg kan ikke huske det. Jeg, jeg, jeg, jeg, det var symbolerne, der trækket op, eller hvad? Det, det, ja, ja, ja de, de var så flot tegnet, at det er det som det, jeg plejer... Altså, jeg vurderer ikke kun tegningen, i det øjeblik, jeg står ind i Men er det ikke dig selv, der tegner den tegning? Jo, men ja, det kan jeg kan aldrig huske tilbage. Det er sådan, ja, okay. Det er lige meget, at jeg får en masse medicin. <laughs> altså, jeg ved ja, stadig ikke, hvordan du jeg tilgår virkelig, en anmeldelse. Nej, for jeg, jeg, jeg er virkelig kommet ud på tidssporet nu. Jeg synes, jeg skal have lov til at sige noget, ind Nej, jeg... <laughs> det var lidt aggressivt. Men øh, bøllehus, har du mange bøllehatte? <laughs> Mathias, du snakker bare videre. Okay. Jeg var jo, øh... Du havde én chance. Du havde én chance. Jeg, jeg var jo bøllehats typen øh, i høj grad. måske mere end en bøllehus faktisk. Og hvad sker der for at det blevet populært igen? Fugle med bøllehats? Ja, det er mega dumt. jeg var nu. Og nu har det aldrig været ikke populært, tænker jeg. Ja. Gør vi, det vi, vi laver ikke andet. Det er med min familie. Det er, det er den der, det er, det er den der, der hedder det, er, det der nye musik, som de unge lytter til. Det der bøllemusik. Jeg ved ikke hvor ung du er, Benny Mikkelsen. Jelly. Jeg det er jo Jelly. Jeg er, er ung. Men det, det er det, du laver her. Det er det der med, med bukserne. buksen lige lidt Nå. op. Og så oh, med øl. sokkerne op og det hele. Ja. Det har, okay, det har været på måde længe. Det siger, ja, det, er det siger jeg bare lige. Det. Jeg skal ikke prøve at blande mig i, hvad der er på måde og hvad der ikke er på måde det, det, det er faktisk rigtigt, det er en ting, vi overhovedet ikke har i tals at Du er 30 år yngre end ja. men Jeg kan snild være en søn. Ja, Ingen men, problem. Men, men. Jeg er en søn er ældre end ja. no, mig. Ja. Jeg hvor, næsten langs ens Hvor gammel er du, Benjamin? Jeg er 22. 22? Jeg er 6 år ældre end dig. Fedt. Er det, så Han stillede dig et spørgsmål, så du kunne svare sig han kunne sige om sig selv. Hvad siger det om Mathias? Nej, jeg prøver, Jeg vil bare vise... Han er Jeg, kunne, satan. jeg vil vise, at jeg kunne regne. Tusind sådan set. Vil du vise, at du kunne regne? Jeg vil vise, at jeg kunne regne, for nu er journaliststuderende og kender alle de vigtige mennesker, så skal man jo imponere dig på en <laughs> eller anden måde. Ikke? Altså, min, min hun har fået en lommeregnere. Min du, du glemte at sige, hvad du sagde, var min? Min hund. Nå, din hund, okay. Ja, så det der er bedre til end jeg er. Hvorfor er den fået? Hvordan, hvordan ja, for, okay. Jo, det bevinder bevindet spændt, så det, det det, handler overhovedet ikke ja. om Days Gone længere, by the way. Kajas okay. jeg, kan jeg, kan, hun har fået en reiner. det bevindet til. Kan vi kan ikke vi lave sådan en breaker her, og så kommer <coughs> sådan en jo. breaking news. Spørgsmål, jeg vil gerne have lov til at stille et spørgsmål. Yeah. Ja. Første ledende spørgsmål. Hvad, hvordan kan en hund bruge en lommeregner? <laughs> det er sådan et uh, -er. Så den, kan, hun på den? Så siger den et lyd, og så er der sådan et billede af en godbid, så trykker man på godbyden, og så står der, best day ever. Så så Men hvad har det fået... med lommeregner at gøre? Ja, jeg tænker også. Det ligner en lommeregner. Men hun ved ikke, det er en lommeregner. Altså. Hvad du siger, det er, at hun har fået et pivedyr, og så piver hun med den tre gange, og så siger du, ej, hun kunne regne en plus 1 ud, eller hvad? Ja. Okay. <laughs> jeg, så så, <laughs> ja, jeg tror, du tillægger den mere intelligens, <laughs> end rent faktisk har. Ja, jeg den mere, det går ikke Som meget. alle andre hunderegere. Ja. Den det, er, det er ikke karakteristisk for mig, men nu vil jeg prøve at få os tilbage på et spor her. Ja, yeah, okay, okay. Øhm, Benjamin, ah, ja. Benjamin, kan du ikke fortælle os lidt om, hvad det er for en slags spil, du godt kan lide at spille? Jo, Og om du har et, øh, ingen. Et, ja, et potentielt yndlingsspil. Ja. Det er et way, man. Et potentielt yndlingsspil. Øh, jeg er ret vild med Witcher 3. Det synes jeg er meget fedt. Det, det, er, er, det er et kongespil. Um, jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg giver men, til Kaya. Men jeg må indrømme, at jeg har brugt mest tid på, øh, på sådan nogle... Altså, League of Legends, det er jeg klart brugt mest tid på. Har du ikke spillet ja. nogen spil med noget personlighed? <laughs> jeg vidste, at jeg ville få hende Ej, lige vil, bagefter. Jeg vil, godt, jeg vil godt med det samme forsvare Benjamin og sige, League of Legends har masser af personlighed. Det har jeg også spillet, men så står jeg igen som et fornuftigt menneske. Vil du, lad os høre, hvad uh, Benjamin... Uh, Selvfølgelig. Er I League of Legends, så? Altså, lige nu? Det er der højde, jeg. Diamond 2? Ja, det... Diamant det ah, Der er to sådan, niveauer over, hvor de professionelle begynder at spille, okay, så ud det er sådan, af sådan 30. Sådan ja, så det er bare sådan noget rank play? Eller hvad, ligesom. altså, jeg, jeg kan kun forholde mig til Hearthstone. Ja, det er, en, ja jamen, det, det er præcis det samme koncept, så i, i, lad os sige, at Hearthstone vil ah. måske svare til at være 3. Okay. Kan du forholde dig til det? Det kan jeg godt. Okay, så det er sådan deroppe af. Det er ret sejt. Ja. Men er du e sports competitive? Hearthstone har faktisk også været 5. Har du det? Ja, ja. Nåh. Oh. Klasse. Ja, okay, det rimelig sag. 12 er min højeste, men okay. det er ikke så meget. <laughs> tak. Det, det er ikke rigtigt. Jeg har, du har været langt højere end det. Nej, 12 er på det højeste. Har jeg været højere end det? Ja, det... Er du har sådan 5, 4, nej 6 eller 7. Hej er det? Ja. Det kan jeg ikke huske. Hvorfor kan jeg huske det, du ikke kan? Var det min Secret Mage deck? Ja, det tror jeg. Okay, det er rigtigt. Den var jeg meget sådan aggressive. Det var sådan et, det var et totalt random, jeg lavede, fordi jeg vidste ikke, at der fandtes uh, decks på nettet, så jeg lavede bare mit eget deck, og det var der ikke nogen, der fattede, fordi det bare brudt med alt meta, så det blev den bare Den her historie er ikke rigtig. Jeg fortalte dig, at du <laughs> kunne topdeck, altså du kunne sådan... Nej, finde nej, de det de det. Ting, og så nettede du deck, og så blev du rank 7. Det var inden det. Det deck, det var et af maler, jeg havde lavet, som bare var sådan en random secret sat sammen. Okay. Secret okay. mates Det var først efter det, fordi så begyndte det at gå op for mig, at man kunne lave de der crazy okay. deck fra nettet. Du får den, jeg, jeg giver dig den. Okay. Hvad, okay, så, så de, du vil sige, at Witcher tre var de dødningsspil? Um, altså ja, altså, fordi at de fleste, ligesom Kaja reagerede, antager ikke sådan, League of Legends og Hearthstone og sådan nogle som reelle spil. Det er fine spil, og de fordi gode spiller, det er godt, de er der. Det siger du kun, fordi at jeg... Prøv, nej. Uh, at jeg har selv spillet lortet, altså jeg kan også se det underholdende i det. Um. Men hvad er den yndlingsgenre? Hvad, hvad tænder der når du sover og sådan noget? <laughs> Spilmæssigt. Det, det, det vil jeg helst ikke udtale mig om. Altså, har du ikke en yndlingsgenre, hvor du bare tænker, jeg er jo. bare så nice, når jeg det er faktisk... Jeg har det bare... hvad skal Lad at sige det. Vi kommer altså med et bud nu på. Hvad for en type tror vi Benjamin er? Nikolaj? Altså, spilmæssigt? Ja. Øh, selvom du ser League of Legends, så tror jeg, du har brugt flere timer på FIFA. <coughs> end på en League of Legends. Okay. Jeg vil også godt... Jeg vil komme med et, øh, et solidt bud på... Jeg vil komme med et solidt bud på sådan noget Farmville... Øh, øh, hvad hedder det? alt noget microtransaction-shit. Det var overhovedet ikke det rigtige, du sagde der, men det er fint. Jeg, jeg gættede faktisk i samme retning på noget farming simulator, sådan en sequit, det du spiller noget i en kælder, uden nogen ved det. Hmm. Ja. det er det ja. rigtige svar? Jeg tror faktisk FIFA. Jeg havde helt glemt, FIFA eksisterede. Nå, okay. Jeg har spillet fodbold, siden jeg var 4. og så har jeg spillet alle Fifa'er siden der. Du spiller stadig? Basically. Du spiller fodbold nu? Ja. Du... Du... Okay. Fuck, mand. Vi skal have en fodboldturnering, så du kan se... Uh mine crazy football skills. De kalder mig Crazy Legs, fordi der er ikke nogen, der kan se hvor mine ben. <laughs> på hvert fald. Det er fedt, at hedder Stanklepæn. Lidt af samme grund. Ja, okay. <laughs> Nå, okay. Jamen, ja. okay. fodbold, Fodboldspil, det har vi faktisk ikke rigtig nogen, der gør så Jo, Fyn og Men det er, også, det er også fucking kedeligt at anmelde FIFA, for det er det samme hvert år. Okay, det vil nok, du synes det. Det er du den første FIFA-spiller, jeg nogensinde har mødt, der siger. Det er det. Folk, der ikke siger det, lever. Okay. Og dem kan du gerne det du godt slå i hovedet. Det var bare lidt mit indtryk, at, man, at det sådan lidt, ligesom folk, som virkelig dyrker Call of Duty at det, sådan, det er nok. At, at det er ikke kedeligt, men det er nok, at no, der sker hvad altså, der er. Ikke, altså, problemet med FIFA og de fleste sportsspil, også NBA og NHL og sådan noget, det er jo, at, at, tak. at de ved, at folk køber det hvert år, fordi folk de hungrer altid efter at få det nye. Det er ligesom med iPhones, ikke? folk skal have det nye, ja. så køber de et nyt spil hvert år, og så kan de bare lave minimale forbedringer. Ja. Altså bare sørge for, at vi laver to nye features hvert år, som folk kan sige, oh, så bruger man to uger på at opdage det nye i ja Og så har man ligesom opdaget det i det, Så er det bare det samme spil. Ja, med det er nok. Faktisk så er det, der var et år i 1998, hvor der var øh, NHL og et spil, der hed Wing Gretchen Hockey 98 mm. som mm. blev udgivet, som var lavet af to forskellige firmaer, men det var det nødagtigt samme spil. Ja. Det synes jeg siger meget om de spil, der er. Det ja, altså men det, det gør det også. Altså jeg, kan nu godt, jeg kan nu meget godt lide øh, FIFA, og jeg kan også godt lide FIFA 19, og jeg kan også godt se forskellen fra FIFA 19 til FIFA 18. Det er meget, der er meget der er nogle mindre. Hvad altså det forskel på banen? Yeah. Og så er det nu var de havde det her journey, mm. så er der jo også reelt content. Om det så er godt eller skidt, som man jo så faktisk kan undskyld mig. Og man jo faktisk kan, kan gå videre og, og så få noget nyt. Altså ja, helt sikkert. Men det er bare i forhold til at. Altså der er mange der diskuterer om om man egentlig bare burde la lave et, altså for eksempel for Fifa 20 af, så bare de næste tre år bare lave opdateringer, når den nye sæson starter, fordi det der hos sker, det er jo og sådan noget. Lidt lidt ligesom med et smash, hvor de bare vil have et Smash-spil, hvor de tilføjer en ny karakter. Præcis, præcis. Og så bare lave et nyt spil hver tre eller fire år, og så rent faktisk lave nogle game-breaking changes. Altså jeg er jo faktisk også typen der spiller Fifa, og jeg ved godt at det tænker mig bare wow man, hvor meget vilse, og det er jeg også. Nej, det er der ingen der tænker. <laughs> Men, jeg synes jo det vilde er, vildere. jeg synes stadigvæk, det er så at vi det står købene en spil imellem, men det vilde er jo at, at det er det samme som for 10 år siden. Ja. Altså det er jo, det er jo sindssygt. Men det er stadig fodbold. <laughs> det er ikke blevet til håndbold, det er pludselig det ret. Mm, <laughs> det er ret vildt. Så vil jeg også vilde andet spil, kan man sige. <laughs> så hey, så vil det fortjene. Hvis, Hvis nu det, synes jeg, det hvert jeg... år bare over bare blevet en ny genre, sportsgren. Ja, håndbold DLC eller måske sådan noget, hvor man håndbold, skulle det. renovere vandpolo hjem. eller sådan noget fedt. Hvis man skulle sådan, renovere hjem, sådan, efter man har spillet en kamp, så skulle man hjem og, og, og passe sit hus Det vil jeg rigtig gerne se. <laughs> Så, så det er faktisk mere sådan en sims-version. Nej, du skal bare spille golfstøv i så. Ej, jeg har ikke spillet golfstøv endnu. Men det kunne være ja. vildt. Det er jo præcis det jo. Du er ved at spille golf, og så er du hjemme i dit hus. Det har jeg faktisk overvejet. Og sådan fokuserer mere på sådan en Hvordan det er rent faktisk at være professionel fodboldspiller. Det kunne være ret sejt. Sådan, så skal man også manage sådan liv men, men uden for du, banen og sådan noget. Er du professionel fodboldspiller? Ja, ja. Det er okay. derfor, jeg vil bare filme mit eget liv. Har okay. lavet spil med det. Jamen det er fedt. Det skal vi lave en en en en serie med her på GameTest. Test. Jamen ja, okay det er fedt. Du er en FIFA nørd Det her må stå fast. Jeg var simpelthen den eneste der der gættede på hvilke sanger han kunne lide. Må jeg, må jeg lige må jeg få lov, have få lov til at svare på spørgsmålet? <laughs> <laughs> <laughs> okay ja. Det er oprindeligt. Jamen det er sådan. Ja det jeg Jeg har ikke jeg tror ikke, jeg, har ikke haft, jeg har ikke spillet FIFA i. Hallo det ved vi jo så begge to, at sidst vi talte sammen, så fortalte du mig, at du havde slettet FIFA, fordi du ikke kunne administrere det. Fordi du simpelthen havde det overforbrug af FIFA. Så genau. Var det. Men det, jeg hørte dig sige, er, at du er interesseret i management-spil. Nej, nej, ikke rigtigt. Det var, øh, ja, ja, det synes jeg også. Nej, jeg har bare gået med den her tanke, men det kunne meget sjovt. Sådan, du skal prøve noget management-spil. Jeg har rigtig mange, jeg spiller. Altså, det der War Party der, som du kom ind og sagde sådan, det ser meget sjovt ud. Det havde jeg. ja. Fedt, det er <laughs> ja, en god start. Jeg ja, skal nok finde godt. Jeg har sådan noget med nogle hospitaler, også når man skal styre. Det gider ikke. Du skal Janette, bare, ja. du faktisk give Kajas en chance. Kaj, hun har en meget øh, syret spilspag, men det plejer at være ret godt, det hun finder. Så mm. tag imod hendes anbefalinger. <laughs> Så han bare... <laughs> super! Ja, jeg, er ikke, jeg er ikke overvist. Nej. Ej, jeg har sådan ikke den en chance. Men er du... Altså, Actionspils-typen, så. I stedet. Er du, ikke, altså, du, du, har, du har briller, og du er en dreng, og fodboldsko på, du, der må sgu være noget... Øh. Det har det ikke, fodboldsko. Ja, det det sgu da sneaks. Men vi kan, folk kan ikke se os nu, så det siger vi bare der. Ja, de synes, det er sneaks. Ja, jeg går rundt i fodboldstøvler. Ja. Ja. Var det det, du mener? Ja, ja, han Var sidder der med sine cargo shorts og kæmpe støvler og mega grimme frakke, det er virkelig Vi bliver lige det om fodboldstøvler. Ja, på den ene fod er der en fodboldstøv på den anden. En gummistøvler. så fucking dumt. fashion typisk Benjamin. Det er derfor, jeg kommer ind, hvis jeg lige står i skolen. Hvad? Øh... Det er nemt. Jeg vil, jeg vil faktisk gerne høre, hvad, jeg, jeg vil faktisk ja, hvad, gerne høre hvad det er for et spørgsmål, du gerne vil svare på, fordi jeg har fuldstændig mistet det i, i den her samtale. Ja. Jeg vil gerne bare have lov til at sige, hvilket spil, jeg godt kan lide. Okay, ja. så kom med det. Benjamin's top 10, nummer 1. <laughs> wow, top 10. <top>. Yes. <laughs> okay, jeg siger, at om... du foreslår det selv. Inden. FIFA 10, kom. FIFA 11, FIFA 12. <laughs> okay, var... hvor mange var det? Okay, ja. Kom med, kom med. Nummer 1. Ej, okay, du kan ikke bare putte mig under spot. Men League kan of lide... Legends. Nej. Men det er jo det, altså... Arr, jeg synes, det er så svært, det der med det bedste. Fordi at, er det det, man har brugt mest tid på, eller er det det, der sådan, har rørt en mest? Eller sådan... Givet en den bedste. Ja, ikke? Det sidste. Det sidste. Fint. Fordi jeg så synes jeg, at The Witcher 3, Horizon Zero Dawn... Øh, hvad fanden er det mere... Jeg har spillet... Jeg kan slet ikke huske, hvad jeg har spillet. Jeg har kun spillet to Nej, spil. Nej, jeg synes nemlig ikke Sekiro var så godt. Jeg ved godt, jeg var hård ved dig før, men det er også også fantastiske spil, og det giver god mening, og der er god historie i det, og sådan noget, så det er en god valg. Jeg synes også uh, Hollow Knight er sejt. Right. Det er faktisk godt. Det er også et godt spil. Det har jeg faktisk ikke spillet endnu. Det er ret svært, men du kan ikke... godt kunne lide Okay, og så det kan man også, kan man også sige Pokémon-generen. Det kan man ikke komme rundt om. Jeg elsker Pokémon. Skal vi snakke om den Pokémon-film? <laughs> oh, yeah, jeg tror også lige, vi skal ind uh, og ja, runde den bagefter. Ja, det bliver altså. vi noget lad, os lave, lad os lave top 10-listen færdig. Ja, åh, oh, fuck, jeg har kunnet noget tre. Du må godt cut corners, du prøver ikke Okay, nej, nah, men oh, jeg har jo ret. Dit yndlings Pokémon-spil? Uh, guld. Ej, er du sådan en? Nej, sølv, ah, nice, sorry. Jeg kan meget bedre lige Lugia. Godt, godt, godt. What? Lugia for the win. Ja, yeah, Lugia er oh, fucking sej. No way. Men Crystal var også ret boss. Hvad med, du ved, de første... Så var ikke født i ah. Jo, jeg var. Hey, stop. Må jeg ikke komme med en kommentar til det? At uh, Pokémon Guld og Sølv er muligvis de bedste Pokémon spil Jeg er ret enig med dig. Fordi, det er fordi man stil... kan tilbage til den uh, nå, men, de Fordi det, det, det, det er de originale spil med sådan lige lidt refinerede uh, mekanikker. Og... Men du tager jo fejl. Og farver. Det er en for et Hallo? <laughs> Farverne er, hvad de er, men der er IV. Der er, der er iv systemer der er, hvad hedder det, nat natur, og, og der er drænge pige pokémon men, og du kan, kan breede du kan virkelig, du kan powergame det. Følelsen sjukker. af, første gang, du går ned af den lange gang, og vælger din første Pokémon, hvor har du den fra? Når jo, de første Pokémon-spil, derfor de fucking bedste Pokémon. Det kan man anprøve mig ah, men, <laughs> men, men der putter du en følelse på spillet, altså Og følelser er vel det vigtigste, i forhold til at vurdere, at hun det bedste <laughs> spil det vil, for en. Det er vel også det, man har haft det sjoveste. med. Jeg har det også sjovt med en god følelse. Jeg spiller dem stadigvæk, de gamle. Det gør jeg også. Eller, da jeg gik gymnasiet, men altså... <laughs> Started du med Pokémon Gold Silver, eller hvad? Nej, nej, jeg, jeg havde... min brødre havde rød og blå, og så fik jeg yellow. Det kom et år efter, eller sådan noget. Ja, jeg, det var jeg. fedt, med Pikachu. Ja, lige præcis. Det, det fik jeg. Så det er det første, jeg har spillet. Okay. Og så tror jeg faktisk aldrig... Jeg, jeg havde aldrig en Game Boy Color, for så købte jeg en Game Boy Advance. For den kom, kom sådan en kort tid efter. Og så købte jeg de der... Jeg havde nok Ruby, tror jeg. Ja. Med Groudon. Ruby. Det er Nå, tredje, tredje, tredje generation. generation ja. Ja, ja, ja. Jeg, Der stod jeg af. Dem har jeg ikke spillet. Nej, ja, det stod jeg også af. Seriøst? Jeg tror, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg spillede et Nyslok-run i Ruby. Men du døde en af mine Pokemoner. Jeg blev bare teenager, og så var jeg sådan... Nå, Pokémon. Og så var det for mainstream. Ja, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg spillede ikke så meget som teenager. Jeg, var, jeg havde sådan en kort periode, hvor jeg var mega edgy jeg, Ikke, kort periode. Det, det er da okay. stadig. Det <laughs> er <laughs> Jeg er en periode, hvor... Altså med øh, det hår der, kan man ikke være andet end nej, lidt edgy. Jeg havde, jeg havde vildere, vildere hår på et tidspunkt, det kan jeg godt sige. Der. Men øh, vi skal til at runde af. Så, <laughs> okay. Øh, så, jeg ved ikke, om vi skal runde af på den, men, jeg, men bare sådan for at opsummere. Øh, Benjamins yndlingsspil er ikke nødvendigvis League of Legends, FIFA og Hearthstone, han kan godt lide den slags, de slags spil. Du kan også godt lide ting med substans. Ikke at, altså, med, med, lad mig sige narrativ, narrativ substans, eller hvad hedder det, verdensbyggende øh, substans. Jeg ved ikke, nu siger jeg substans flere gange. Substans. Jeg er pjatter med substans. <guter> Præcis. Men, men altså, jeg vil også sige, at altså, der er ikke nogen grund til at underkende multiplayer-spillene på den måde. Jeg synes også, League of Legends er et rigtig godt spil. Det er klart, altså, jeg har klart haft langt flere sjovt stunder med at sidde og fuck rundt med mine venner i League of Legends. Hvor vi bare har bygget alt muligt random. Eller by, jeg går har gået alle forskellige builds. Og sådan, spillet en masse random champs. Og så bare... Leona, og Tarek, butlane. Det er crazy nok. Hvad er de? Pike, Pike, Thresh og Blitzcrank, buttlane. Tre gange grab. Og vi vandt. <laughs> og klokken var fire om natten. <laughs> Timus Support er ikke i orden, Kaja. Det er det, er det eneste, jeg spiller i Det er ikke i orden. <laughs> uh, har du en afsluttende... Ja, nej, jeg vil faktisk ikke give dig en afsluttende bemærkning, fordi du har bare bodsiddet de sidste 20 minutter. <laughs> så det er ikke i orden. Han twitterer meget. Det var Game Toast for den her gang, og vi fik hørt noget fra den nyeste gametester, Benjamin Bøllehus. Tak fordi I lyttede med. Ellers så med, hvis vi så det på YouTube. Luk munden, Mathias.